الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرود أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي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 فَيُهاجِرُ فِي سَبِيلِ الله يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا ثَلَاثٌ فِيهِنَّ عَلْبَرَكَةُ البيعُ إلى أجلٍ والمُقَارَزَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ رواه ابن ماجا رحمه الله دمخ کی سو جمونا الحمدللہ لازی دیماؤ تا سطو مثل عمل توفیق را کی زمان دی موزو بانی د دین د قرآن و سنت بیان شورو چه د رزق د دیری دو د پارا کم اسباب دي زکدہ تر مرگ پوری دنیا کی زمون یو ضرورت تے او دا دا ہر انسان طبیعت تے چی دے وی مال بیم حلال وی او لیر دیگی نو رزق کی دا برکاتو اسباب مخ کی جمعو کی تیر شیو صبا نے تفصیل شرو سے اجمالن تھی روز اور پرش رو روایت داو دے دا دا اختلاف بس ختمی و اشپار ز بلوسی عطا ویو بار اسباب کی زما عزت مند یو سبب چې قرآن او سنت کی داوی اثبات ته هغه دغه چې د رزق د بیرې دو پاس بابو کی یو حجرتم هم او یوځه خوراک د خدای بارک کی اگر چیز مالن ذکر شعر او حدیث په تفصیلا ذکر نو ا کسو کوئی جما په رزق دی برکت راشي د یوځه یوځه خوراکم جیز دی خو کپلار بچي بیبیا نه مهاره مه زنانه ټولی اوځه کی د ندی کې خیر او برکت الله چي دارنګي په دغه اسبابو کې الٰهی د عالمین دامي خودي دي د رسول الله صلی الله علیه و آله و دعا د دنیا او د خیرت د نور او کارونم د خیر او د برکت سبب ده او چاله دعا کړي د مو دا غي رزق کې الله خیر او برکت روست ده اغاصباب او قدم دي چې کم مسلمان د شپه بخل او په ضال بچ باندې د سوره واقعات د لسطوب پابندي کوي ددام د رزق د اسباب او د ريري دو یو سبب دی وین دا دې چې د مال بارکه هرڅ نه لري تم نه کې چانا سره نه کې او بغیر د هرڅ او د تمي نه کمال راغې دي که الله خیر برکت اچي اكو ورپسې د ځان ډېر دی کو هرڅ یو کو تم دیو کې نو کو د کم شوا خو خیر او برکت به پکی بعد سوره نساء آیات مبارکہ تاسو روان دیولسته دا د 15 میفاری سلام نمبر آیات د رب کریم فرمای و مې هاجر فی سبیل الله شاهد الله لارکه هجرتو کو نو او بمن می پس مکا کې غنیمتونه ډېر وسعه او برزګي فراخي دا څه وواده ده د مالک وعلى الله وګورځي واخ اقل سووي او دین سووي مهاجر دې ته وي چې تیار کور دکان کارخانه پټه او سرصحاب درزګي پرغل الاره ولته جنگړم نشته التورث خیمه ملا او نشو التی دکان کارخانه او پټه مشتاو نو کری مشتا قرب کریم د هجرت سرا د رزق د ډېرې دو وعده فرمایله وګوره دا او د رسول خبره کله زموږ د پټه اونتي اقل ورسینه او ایمان سره جبس الله رسول وی تسلی او خبره منل بیاق خدای و ایته د مکان دل تفریخو اقور د تفریخو قرآن او سنت و ایج هجرت سرا برکات رازی او د هجرت کوله مختلف صورتونه لري کله او کافر د مسلمانانو په وطن را اوس کته پاتې کیګستا حیا او ایمان په خیر کنه بس تخلي ایمان د پارره هرڅه قربان کړي عام د دا هجرت یو صورت ده ادا پتونو کې اعلى ترین ده کله حجرت عام ده ځنې وخت د مسلمان نه یو بل یا بلا جوړ شي مسلمان دي تا یو زئ کې دین ته برځي د تا را غدنا سهجرات کو کله داسې د جباز ظالمانو دا غنصه هيا په خطر ده ددلته دهو یارا زما ده حیاه د خپل حیاه د فارز سوکه دام هجرت ته کلسا مال لسک غل له اتا خصوج فکو رکو چر زدل تقیب لذا سره دی مال لغن له او تاس د خپل مال د حفاظت په سبب سوکو هجرت د عقو دا تور ده هجرت سوره سندي اگر جدي کې مراد دي دي ټول سره د الله رب عز وجل درجه کې فراخ ک دو وعده دا مهاجرين چې هر دور کې د صحابه کرامو مهاجرين او رضی الله عنهم رواه تر نن راځ پوری چې هجرت کړي ن الله ورسا د رزق حلال دروازه را کول او مکی مقرالمنه چې دا مهاجرین د مدینه منوره ته راتللی شم له او الله ورته دې سو ورکل چې سو ورکل اگر چې د صحابو ډېر لوي شان اي په دې دې مالدارای جړل خباب رضی الله نور جلیل القدر صحابي دې ا بيمار یو دا په بدن کې لگول د ژړل و موږ داسي وخت ایمان راړو چې هیڅ درک نه لگے دوی زمما په دې کور ګټ کې سلوې غزر درحم افرا ته دي دوی ابي جنل خود هجرت سرا الله جون کې درزک د برکت وا د فرمایا دي ته شتور راغلي پیاو یو جوړ جامکه او دررحمن ابن اوفر رضی الله تعالی سوور کړ حضرت عثمان رضی الله عنه ته سوور کړ غریبان فقیران مهاجرین الله دم ملکونو مشران او دوردران جوړ کړ دیو درزق د ډېری سبب زما عزت مندوده هجرت ته هجرت سرا اله العالمین رزق دے رہی روزانه یہ سورہ واقعا سوکوي دا 20 तम پارہ کې راځي دیواره کې حدیث راغره دے فضائل القران کې مشکات شریف حدیث پاک داسره ابن مسعود رضی الله عنہ فرمایي چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قرأ سوره الواقعة في كل ليله لم تصيبه فاقه ابدا سوء کی سوره واقعہ روزانہ دشپی لید تہ بکلم لو جول رسی وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأن بها في كل ليلة ابن مسعود رضي الله عنه با لرب يخفلو لرب ببيان بی وتوي چه دار روزانه لئی رواه البيهقي في شعب الإيمان ده حدیث امام بهقی پشعب العیمان کی ذکر کړی دے اللہ مالبانی دے دی حدیث بارا کی وئی دا زعیف دے و نور چې وئی چی خبره البانی خبر پخبل دے درست دا د دے دی یو سانت پہتے بار وئی او تنقیح الرواد جلام دا مشکات شریف شرح ده ا د س کلام کوي د حسون بکه سرهې تو کې ح حسن مرتبه ته ردللی دکه سره تررک ته ووجه د مشکات یو بل عالی ش خلیکې ش ابې او عبید اللہ ابن علامہ محمد عبد السلام المبارک پوری اور <اوڑی> ہر کل شر ہی نکلی خوب پورا کڑے نہ دا تر <ترکی> کتاب الحج پوری جس رسیدہ لے <برگی> تنوار کرے اور یہ نگڑی دریا <لیر> علماء یو تصریف شروع کرے او بس منس کے سراح جی او گردہ کمان لے چلے دن پا کار کے مرگ را رے دا خود دنیا او دن کار با کل تر رتیگی کل من انگرے پاتی کی خوچے مرگ دن دن پا کارونو خدمت کې راغې بس سلے تا اس تمہا آوا کیا ذکر کریں مفتی محمد شفید احمد اللہ علی زمونگ ندی مخ کی صدی کی اولوی عالم د دنیا په پس تیر دے او دیر اللہ والاو ناغی ویما دا قرآن شریف تفسیر لیکلو چه نمیو لیکلو نو بیمار شو نوی نو سرمان نراتلو سړی ملکی کی سرمان خوئی کنا ویما لیسم نراتلو صرف دایا ورمانو چې کچر مرگ تلوارو کا نو تفسیر با نمگڑے پا دیشی دیر دیر خفاو وې دي فکر کې الله دې ځړکی او خبره واچول چې هغه ته انحام وایي وایز نما ټول غوډه ختم به شود هاوای چې د قرآن تفسیر ختمول مقصد نه ده دا خپل زندگی د حساب الله په خدمت کې ختمول مقصد ده څه پوښي په خبره وروالې دا اول قران تفسیر دی کله به ترجمه کې الاسپاری وشوی مرگی برا شخو مرگ پسکر آگئے ندا درخ کل شرحی لیکلے و کتاب الحج لے چه رسول نبیاء مرگی دا چې لما دی چه تسانی فی کول او منز کس را گلے مرگ را گلے ندم دی حدیث بان سن دی کلام کڑے دیو ای دا حدیث ابنی سنی ذکر خړې دے خدا غث حسن دے دا غث سنت سنی دغه را سورې واقعیا چې سوق لولي نو الله رب عزت به پر رزق کې برکت راوړي او سو شکایت باندې دی دایو پاسباب ودس کې مو غوتې دکان دې درک نه آوې دکان نه نه راوم کې د درزک پاس بابو وکې زما عزت مند یو د بل باقي خلق ګور خاص کر تجارت کوي دایته ډیر سوچ وکار دې چې ریشتي اوي اس شیخ هرڅه پکې عیب دې پټه نه نو الله بو برکت را ولي اگر ک تعالی د زرو په زی عیب دار شه فاتس او خرش وکې عیب دې پټ کو او پدول السو د خرش کو راغدو نسو ساو کې خیر او برکت نشتا او دیاتو ساو کې بسوي دی بارکه صحیح حدیث ا د جناب نبی کریم عليه الصلاه والسلام راغله چيلا هلال په دې کې خیر او برکت راوړي حكيم ابن حزام رضي الله عنه نو روایت ده قالله قاله رسول الله صل الله عليه وعالی وسلما البې بالخار ما لم ت فررق فد سوادقا و ب نه بورې کاله همما في بیااحما و کتهما وذبه موقت برقو بیااحما متفق عليه حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہو فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی سودت رو نو وی خوائی سمال غلط تقسیمی جسو خالی پاتی دشنی آبائی زبانا ناورم مگلنی ناس تنا اللہ حبیب فرمائی دعا خرسہون یو خرسی بلخلی نو دایل اختیار دے خوځی ترسو جدا شوې دي تر سو شلې شي جدا شوې نه دي فإل صدقہ کدواردو رشتیا وې وبینا او بیان کوج ګور دا شیخ هر خو دې کې ګور دا دا عیب دی نبورک لهما فی به اهم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ددې په دین دین کې و, ان کا و, و, و برکت و شوری و وان کتم او کچری پټوالیو کو دوار یوم خبر پټکا بلب وکرب او دروہی ہوئی نو موهقت برکت و ما با د زرو په لې ہوئی کړه پیزه زلاله او تی غمبر وې برکت ته شو برکت ته متفق علیه قاعده امام بخاری امام مسلم رحم الله حدیث ذکر کړه مو خودش بیا سوچ کو د کواندار جزا وا بس درو غواو او هغه ښه شه د لاد دیږي او بوجو موجو سر جوړو کنا دوګي وړي وړي غټي لاد دیو او غټه غټی سی وی الګانغه والو وا چېر کرکړو بریا د بوجای په مرز کی او هغه غټه سی زموږ د شپې او د سوروزو نه سوچي چې پیر اخوړم په چی پسې ترې کیه بغاګ نه گی تورې کوم نو غیبانی یو د زشت پک زرا یا کم زیاتی پیسی راشي خو برکت ته تسکو برکت ته دلکو دغه رد صدق سره درې شیاو سره سره شه صفاء او ای ضرورت ده شه د عیب لو چې نن رغب دي بل او ورتاز پنځه سو غټلې شل دیو غټلې او قسم دې کوي شلو کې برکت واه شلو کنه نو پنځه لاکد دې زيتنه دا خو باندې ګرځي الله یو شي کې برکت واه اخلاصي کی دا هغه څنګه لری کو کی نا کی دا بعض خلکو ته ابو هريره رضی الله عنه دا چې وڑغون تي تيلې ور کړو یو ګورما قلاص د نکوا کجوري تیروا با شا جوبی پر سنت طریکه دا چې سړی چاله ګوري سره کبلې ل مناسې خو لږ مخکې به د چاپه دیئ دا سووکیا په لګور ل ګر د ته لنی د جوی پر سنت طرقه سره په یو سنت ته مماللو کوئ مخ په کبله به ناستې خو مخ به چا په سرې را ګځ نوبی د سرام چې او په میمبر کېنا سر صابو توجو چاله وکه نه لهګور خبره مې کوله ابو هريره رضي الله عنه چې څو ځني ما خبره هي راشي او الحمد لله د دې مسئله د وې مجلس کې چې یو سره بی فکرې نو پټو څکی سر قل سي او ډوره توجه سره اوري ډوره راغلې یو لږه دې له ور کړې وې دنکا وا اکا جوری خورا وغب اللہ زبا دننا کولو رئیس پیمیت اخلاسی دید لالہ دا حبیب زمانہ پیرشوی دنیا نلالد ورپسی اس میاشتے دپاس دوکا لخلافت دا ابو بکر رضی اللہ عنو لاز پیدننا کولو کجوری بیر اخلاسی دید لسکا لخلافت دا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنو اکا جوری د نشوی سدپاس دو لسکالا حکومت د عثمان بیزی الله خو سوراکالتی جوړ سل بای دعا او لس اوذولس سلیلج خداش پر ادالنی معلوم چې پیغمبر اسلام خپل ژوند کې د وفات نمخ کې سمره مخ کې د تلور کړې له زور مقاله خورا اخلاص زنا اعلی عرف یو لکشي کې عثمان رضی اللہ عنہ چې شهید شو خفقان جوړ شو سفر جوړ شو نا او ابو هرره رضی اللہ عنہ جړن وی ف خلق یو غم او په ماته یو خلیفہ راشد شهید شو ادفنو دروازه کولاو شو ذيب د الله د حبيب د لاسو تبرک نغه لیرا نششو دا په ګورې موږ مسلمانان چې دا په بلوچي لغته برکت واچولو ناسبه کیږي خلاصيږي ناو کډېر نه ويستو دا برکت بر ازمای عزت مند او پښه د کرسټیا او باندې هچ څه دیو دا د اف د پکې سوچ کو دیو جن موږ د هر کار نه برکت استه پاز خل موږ سره پټ پټ مشوره کوي حکومت در باندې اوکار کئ وایدا شي قسم دوم ر سیمت بلګه دی باندې سره وایدا قبره لګه هه دی وایدا د ری پوځي شي وا کومره شټګیو کا اسو کا ځله وخت یوشيده حکومت غیل شي دا اولایدا قسم رق بلګه نو درنګرو والا سره خبره کری وایماله بغزيب قسم راړي مہر چي پیسه لګي دی له مہر په دا غا نمبر 1 رق لګي دی چې د څه د ځای د وکید دا د خاطر د جمعکره پیسو لړب کې برکت پکې نشته اکمشي کې برکتني پاغه قبر او خیرت جوړیږي نه پاغه څه لیکيږي دا په هیڅ بیا په ناروا و نه کی او تهونو مرجع بس یو وعده کې دزې دزې اډمان او ټول یوړي دی یو حدیث ته شریف کې وہی حلال شی دے اسراف د برداشت کوي دا حدیث او مانا داام هوا چې حلال شی بیزای نه لګي دا چې حلال پی زیدا خو دې دا وعده پړمانول کې سوال نه کېځيږي یاد چې حلال پی شی وی دا خو پړ زو زول کې دا خو چې پکا بلار لا راغلی ویني پغیسه شوی باغلا به شي او شي پكم راغلي شيخ محمد الرسنجان رحمت الله عليه و فرمايو يو سره غلو او جتا شرگه پټکا نژوي دې دې اخر څخه کمنده ايکي نامعشوم اوغله رو مارو موتور لکه څنګه غلم چا پټکا دي جما هغه راوته به شي شرگه دې خرڅه کوي سر پسات کي فسو دې اغستيو پاغې به خرڅه کا وي به خبر روان لکه پكم الار راغلي وي پاغلا رسشي پا اغلا رلار جی او زما عزت مندو درژت کا برکات او سبب ده دې چې سلسل دین کې رشتیا وایا صفا ستر خبره کا و ندي کې خیر او برکت اچي اکدې پټه کنو بیا وسی خیر برکت به دې مندو عزت مندور لړکیږي علاوه حدیث مستا سنوان دی ولڅو دام د خیر او برکت یو ذریعہ دا صہیب رضی اللہ عنہ چې مشهور جلیل القدر سره صحابی دي او دا یو اګیا مون جمعه کې بیان کړو ها بھائی صہیب رضی اللہ عنہ اګه بیان تکنا اتا چې کوم وعده کړی و دي پورا کړ صحا داشبکه باندې چې پورا کیږي هغه مخکی ورسره تکا وکړ ورته دامیو نقصان ده خپل کمزوري تسلیم الپکا دی جوابونه یې نیاله و یفاستبقل خیرات داس ته چې ځکه لا نه کی کار وکنه او الله یې کو کې ستاوه دنيغو په کار کې تلوار تا غره خپل حدیث کیا غرض وی نبی اسلام او دس مات کو نزر زره په دیوار ته مموالو صحابي ورته قربان او خو در سره دی زی وی د الله حبيبه معنا پته د غجو رب رسول کله ور مرګه داسه تلوارم کوي دلته دل تا دل دیو تا سماک پو بخکاری دا اللہ حبیبو با موجودی ریسی اکر ایتا ایم پکار کسی دی جلیو تلوار پکار دا سحیب رضی اللہ عنو جلیلو القدر صحابی دے دی او دینا نوی شان بیسی سحیب رضی اللہ عنو تاسو مونگو تول جنت لے شوق کنا حدیث کے راغری ویسو کا سانو تا جنت پا شعب کی رچے کلب رازی یو پا کی سحیب رضی اللہ عنہ دیز مکی اسمان گو ردار خلک خلق چې چے جنت پا انتظار اچھر دے وکن را رسی ادا دم رلوی عظیم شخصیتو چے امیر المومنین امار فاروق رضی اللہ عنہ دخبل جوند ناومیدشو نو وسیعتیو فرمائلو چے پماد جنازه سحیب رومیوں کی دا را عظیم شخصیت ته چې دمر لوی لوی خلق موجود خوبیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ما ماته څو جنازو کې صحابی رو به رضی الله عنه ويته لشه په ته لشه په ارامه بو ته خوب نو کورو بیا ځل ورته بي وي ان الله جعل الليل سكنا اخا و لشه په داره ته غو نو نار ثوی وای ان سہیبان اذا ذکر النار توار نو بہو و اذا ذکر الجنت تو مشوقه یہ خوب خزید تھی وجنلکم سہیب کی خوف دی اٹھتی اسل خیال لے اللہ دنے کی کہ یقینی خبر ا رہا اساری را په هسي اورې دلګروم کړي چې دې کې بدیس وځو خو بدرشې اګه درغه غلط وای دا څو وقوف لې ونه کماکلې وی سوहेब چې اور آیات کی خوب کی اوتخسي او د جنت نعمت دا اځر ابخېله کی دمر شوقه راشي چې خوب کی اوتخسي دا غازیم شخصیت دے دے او بازنور کمزوری صحابانا صداق زعفاو المسلمین کیو ادا صحاب صفو ابو صفیان راغلے او صلح حدیبی اے ماتا کڑیو انو بیا مینت لراغلے ہو نو دی ناس کی تیری نو دی خپل منس کیو سحیب رضی اللہ عنہ و بلال رضی اللہ عنہ ویداد اللہ دشمندو دا, دا توری دلاللی سرطران علی و رب او حد کی مخطاش ابا غژو احزاب کې مختاز شو نو ابو بکر رضی الله وته ردو ورته وای دا قریش دمر مشرد تاسو د بهاره کې داسې وای بته یې سګونو ته الله له لاړو یا غي داسې وي یا ما داسې وي نو سيد العالمین ورته وای وی کاری له څکړی عرش کې رب دې غوڅکړي څه پوه شو په خبره بعد بیا ځخن کو دمر له مقام دی وای کشریا غي دې په غوڅکړي څه بغوڅه شي وي قسم دې باز خلک پديز مکه دې او در په در دي اور ني ټکو نو ډايش نه او کيسه دې دې خفا کو نه شو په خفا کی نو هغه هم ابو بکر رضی الله عنه کلا زر زر را وي زبا رو ما هو تاسو شو کو سكري نه ورته نه الله دې پتا وره رحمکي نو صاحب رضی الله ان وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي ثلاث في هن البركه ذل شزونو کې خیر او برکت ده او بای البیع الی اجل یو شی نیټه پورې خرڅور ځکه چې دنیا لیدل دغه څه ز د نقد نو بغیر نکوم بدرجه بدر لچل په دربین کې یو گا کوم وګوري کنه له دې څون فسقې نه له ذهن کې وکړ اس کې ادا وی او مسلو او رہی ده فقهای اربعه او دی اتفاق ده چې کجرې د نتی د وجه نشای او شیگران خرص کو نو دی ک نارواوال نشتا لکه دا کتاب د تیمان الف نقد فصل درکو هماله فته لګید چې سری په خرجه علي اپیو نیم شلم درکو او دا داس به امنه ده چې مال پتہ نشی تی پسول ازام ک پنق دی علی خسن اکا پکار زول یو نیم سر نہ عن بی عن فی بیع واحد یو بین دو چ دو پکه کیدنه منه فرمایله دا دنه سکړي منه فرمایله په سوال په مسله کړه نو ذکر زو د وزن ک یو شیشه څاسو په غراه کو یو بیع علاجا والمقارزه لته مزاره بتوي ا دا یو یو کې یو ځې باندې کې بای Juda Juda کې دا کوم ځونه چې Juda کې د مشرانو منځ کې کېنه ها یو مزاربت ته مزاربت دي توي لکه زم ما په سیدي خوځ په لن دین نه پويګا مثال و چې دا چلوا په د مزاربت خپل اصول دي د شريعت چکه کوم فقهای کرامو ذکر کړی هغه مطابق وای نه په مزارابت کې څه شي نه د ژنې ته تاسو خپل زمون کامل دین ده ځان شي تاسو ته مو زمو مسالې تاسو کې ولی ستاره دکان به اسلام نه بار ده یوازې د مو زمو روجې د مسالې ستا عبادت خو یوازې مو زمو روج نه ده څه کم لین دین کې داب ستا عبادت ته په طریقه ده پیغمبر علیه السلام نو کنه څنګه دل کوي د خپل علماي کرامو نش کوي با کای د سپورش کوي وکړدار دی د پوهنداسه علمداشه فرسو چې دا څنګه شي زله وه عيبدار شيخ هرشه حکومت ده طرف نه پاوي شي منه د کټکا شرم او شوم بمارای وداشه ته هرشه استغفر الله محمد الله رزق حلال الله خدا خود فساد سے علاوہ دا شي شیخ هرڅي یاد مثال په تور چاله رشوت ورکو ا د رشوت د وزن ثاني سینہ خود ویب نمبر او گندشه څه ده گند شه هرڅه دام تسکه دام نارواکه د ذیم مزاربت او درم واخلات البر بالشعير للبيت لا للبيع دخوارق د پارابي غنم اور بشي غټ وټکل خو د رسول د پارانا دغه جذوانو په نظر کې تفاوت شي جذوانو په نظر کې شي الله د حبيب په زمانہ کې غنم غران او روشي ارزانه او سورب شکرانه دي کغه غنم تا راو او سورب شکرانه او سورب غنمو کې دي اور بشي غاډي وړي کې دي کې بالا خير او برکت ته شي خوش ادزام د پاره دیوژنہ کوم خلکو لشي مسلہ پتاي او غنم م نمر شيراجي نو زغان د فاراو د سنت مطابق ویل کی او روشي شوكي رواه ابن ماجه د دې حديث روایت کړې ده امام ابن ماجه رحمه الله اول د الله د دا حبيب دعاء یو لوي شيډه لذی سارا الله خیر او برکت را لیسر الہ العالمین سے کئی خیر او برکت راولی حدیث دے دورو ایبن ابل جعد البارقی رضی اللہ تعالی عنہو دالو ای جلیل القدر صحابی دے دیو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطواہ دینار دینار ورک کی اوغت پیواله نو د پی دواه واست سیوا مست فش ترا فبا واحدهما بهداهما بجیدار وتاه بشاتن ودینار د یوی فوی دینار هر سکون یو دینار او غډي ور ترا واست فداله رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیه بالبرکه د اللہ حبیب دعا وکوي الله دغه په دین کې برکت واچي فکان روش ترا ترابن لربح فيه ادک بخاوري واغسنه کوي کې بیسکول لا فکان لو اشترات ترابن لربح فيه پاغه کې به ګټه کوله که خار به واوستي دک چاپ دوارنګ شویو د اللہ دا حبیب صلی الله علیه وسلم په دعا باندې شو اونګ شویو, رنگ شویو الله دې موږ او تاسو په دغه دعاګانو څخه او سم تاسو وګوره په دواره کې دی چې د الله حبیب فرمایلی تهونه فزله کیو چې کومه علماء سرناشه د الله حبیب وای رب رب زما امتی خار او تاسو او ساتي چې زما وا له خبره اوري او زړه کې زه ورته یو داسې رسایل کښې اورېدلې اوبای دعا در ما یو لگی لکنه خوش غم مگوری خیلی زینا چیتوی زبو عدیم و دعا مرابانی لگی ازا با در پیغمبر خبر الاول نتر اخیر پوری نی ها دو بس سنگا دعا دا دا اللہ حبیبو ندور اللہ و ان سمع مقالتی اے زما ربا زما غمتی ترو تازو ساتے چه زما وال خبر اوری او تا چا خبری کی گی تا سنو چا خبری کی گی بھائی زما وال خبر اوری او جوړکی ورتځه ورکای او دا ثی رسیل کڅګه سړي لکه څنګه چې اورې تدې وګور سحابی تچا دعاوکا جناب نبی کریم علیہ الصلاتو والسلام ورته دعاوکا د ذکبسو کړ کخاور بیوا وسنای کې به څوک اغيسبم الہ العالمین دتا ګټ ور تاسي دعا نبير السلام حكيم ابن حزام رضي الله عنه تم كدوا جمزما عزت مندو در رزق و در بركت شهداري چهرست ني تما چانا نشتا تما مدى چانا ساتونو ازم دا علماء وي وي تمعم تکنل ريو حرست ماني بسر نقطة مقطة نشتا بدي فابرواني توم باندې تکه شتاه او په هرس باندې پليمت کې دې شتاه نو تما هرس بچا کته په هرس دیول ورو له دې تما هرس سره سملاو شو برکت تل لري شي وي حکیم ابن حزام رضی الله نو جلیل القدر صحابي دي داده نبی کریم علی السلام دی بی بی روارو خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها ا د دې شپک شه لیکاله شپیته پکوفره کی تیر دیو او شپې ته په کې کی تیر کې تر ډیر د عربو په مشرانو کې وهې په او خیارو خلکو کې وه د ته معود کابه وئ دی په کابه دن نه پیدا شو مور او سزنانې کابی ته وردن نه شو اوه هظام د مور په خټو نو د هغې په کابه کې تن د در, در راغې او لاسپېاک ډر کوشي قوکان امر الله <سؤال> قدرا مقدور الله چې صدیقې اغه تدبيرونه به رکاوټ نشي جوړې ده نو په سټری کې راستنه شو زر زري او درسته حادثه سرمه راړو او دا وی د الله دی وګړو لو حکیم به اعظم په کعبې دنه پیدا شد ته مولودل کعبه وای څه شوی مولودل کعبه ورته وای دا دی روح انسانو او دا دارون ندو نوم بتا سولما نو و نوری دا, دا دا مشرکان و د جرگی جا دا دا دوا دارون ندو دا جرگی جا دا چاوه دا چه اسلام ارادو اغی خرسکا دا چاوه ارطای دا قدارم و پوزه دی کت کردن د قبط قریش و دا غط و خلق و جرگی کی دی اغاور فی فخر مخر ختم شو صرف فخر په اسلام دی اغاواش ای اما دارون ندو خرسکا خو جنت کی پکور شو نوم زحل اغا تولی پیسی دا روډیار لوی شان دے د حکیم ابن حزام رضی الله عنه د حکیم ابن حزام رضی الله عنه وې زم رلی جل القدر صحابي چې صفه کفر کې څمره غلامان آزاد کړو لا کافیرو دور شفاوات ورچې اسلام میراړو وې خدای کمزوري نه مسلمانانو کې غلاګې نه زیات پته کې آزاد کرد وې حج لبراد لو هر کال يصل غلامان به امزان سررا وستر اده په اړو کې وسره وې ځان کړیو په وې چې دا د حکیم ابن هزام له طرف ده الله پنوم ازاد دي ناسل غلامان بارفات کې ولاړو او یاله ضم رجب او ربا استایو بندر حکیم ابن هزام او غلامان آزادې د تو کو مالکی زمون شوشونم د اور نازارتي ويچغه باشوي جڑا باشوي دانه عرفات کې رب ت مالک او خالق او درحب خاون دي سایه او بردا حکيم ابن هزام د خپل وص مطابق نن د عرفه فرض غاړه کې ورته شو ل چې څلغلامان د الله دی سړي دخایا زاه د هي ته خو دې الله یې چې تم زبو شتون آزاد کې د لر لوی ش ار نو د حکیمه حساب دا حدیث می دی د فارزه کو د الله د حبیب نسو وختل وریکل به وختل وریکل به وختل د الله حبیب ور توي حکیم د مال ګر ډیر خوک دے او ډیر مزیدار دے هر چالو خوان ور کوي چې ذوګی در کې چې پسخاوت النفس واغصت استماه رسلشتا نوبور کلهو فیه بخاری شریف حدیث دلب په دې خیر او برکت واچولې شي ا کچا په دې باندې خوشنو خیر او برکت بنی د حکیم ابن حزام د الله حبیب له وی واده په نا زبد چ اعمال پسوال نکبو بس په مرگ او وفات شوچاله دا څنګه الله حبیب الله رو پیدا سره نک عمر او ابو بکر رضی الله رو دور کې پیدا سره نک ومره رضي الله عنه برتیرشه بیت المال کې د برهره و ما یو زل پیغمبر ته ویل چې بس دا یو زل خبر را بیا ودا شې وکړه ومره رضي الله عنه الله نبی انتهای له یو زل منبر باندې خلکو ګواشه د حکیم ابن هزام په بیت المال کې برهره زیګور راغورم خدای نه رازي داخل کې ګواکل چې څنګه سبا دربار الهی کې و نو یې چې زما برهره نبی دا دو نزی نو عثمان رضی اللہ عنہ په دور کې دی او فارشه وه ود په غمبر سره د واده نه پسې بیا د چا په مالکیت کم نه لیکلې نو کو چرې هرڅ او تمه ختم شوا وللا وبراکت راوړو کې هرڅ او تمري نو د خیر او برکت په پستر ګورو امام روح المانی یو واقعا ذکر کړي وایي که هرڅ او تمه ختم شانو برکت په الله راوړي یو ذکر زیکر کړی و خوانو متونو کې یو بوډه ځوان شراکت کړی د ضبیدارې اوسم تاسو د نو جوان ل خو نه دي یا پهخوا به سومره ګرانو غنم به یولغو بلکله بیا به هوواله په انتظار وهلو زول به بیا به رشه جوړه شوه رشه چې تییاه شوه نو بوړه ځواننی بکه مشور دا وه چې ته کور ته داې چلی نو زه بهڅکي کو او هغه بل وی چې تی چې دې زباسو کوي کو نه د ځوان نمبر راغې او بډا سو کوي کولا نن هم غویا غدې سره د خپلو بوجو کې تیوا چو نا هغه بډا غویا چې تاسو کې عمر دې پړلې دا ځوان دی ته په دې دور غل سکې نو دا خپل نه بي راغست دا غ پاغي بي چولا او چې بډا ووړن ځوان بوي چې ته ځوان دې د سپینګې نه وسکه د خپې نه راغسته په نو په چلولو ست خو خلاصدون نه نن نه حیر اوته مونږ وواو چې ده مغللا و کې د سره می دو کوو کې بلکې فخر کوو په جمعتونو په په پهوجو کې او فلان م ووالو کهسم دی د نن زمانې زمونږ مسلمانی د ټول ش په سوچ کو چې سابا به سوک سوکدوک کو څنګه به ګډون کوم څنګه به د نو بس نمو پا مال که خیر برکت نشتا او نمو اغمال دا اللہ پا دینو د قبر د جوڑی دو دا پارو لگی دو نو یو دا برکات سبب زما زتمندو دا دے که حیرس اوتا مبنی او خیرن حدیث تے دا کرامو اکرامو ذکر کردے سئی حدیث تے ورخوراک کورونو کی یوزے کوایسی کوای بائی انواشیبنی هر ونبیه الجد دیهی الناس حاب النبي صلى الله عليه وسلم قالو یا رسول الله اننا نأكل ولا نشبع قال لعلكم تفتقرون قالوا نعم قال فاستمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه اخرجه احمد وابو داود او حديث امام الباني فخر الصحيح سلسله الحديث کی ذکر کرے صحابو نبی علیہ السلام دی مخراق کو خمرې ګونا وې تاسو به جدا جدا کوي اے ماشالله زتاکې جدا جدا خوراکم جایز وایسنا په ټخانه چې ژوند جدا دی کوي د دین دعا نو او په جدا جدا کوي نو یو شی الله او رسول جایز کړي تر تنظیمو طریقو وې جدا جدا خوراک سره جایز دی خو یازه افضل ده ایو یا قربان موخه جدا جدا د الله حبیب و را جمع کیږي کور کې کور روډي خوري ځان سره خدا مو ور فند کې 나와 افغانستان سو په پورتو ورنیبه د شریعت په خلاف او ایفلانه سره د خزی سره روټي خوري ور پورې خان بیا په سنتو عمل کې خندا خطا پورې فقار د چی سی اواز خوري سنت طریقه د نبی اسلام سره د خپلې بیبي معشومان سره خراب کولی او زه هغه کې کی یو کتل سنت طریقه ور مدینه نووره لمخه وګورې پر وګوري تو عام ځان لای څه شي د تو عام مسائل څنګه بقینی څنګه وګوري دا یو غټ کتاب غواړي یو ځل مو مدینه منوره کیناسو مسائل د اکل او شرب باره کې نا بچره به یې څو ور په دې شاره شاری لیکلې ناغه عالم رساله او کته یو مولې دا خويره پکار دا د دیار لسته صفه ده 1300 صفهي څنګه بکیلې څنګه ناستایزدا څنګه ناروا دا شې غورځيږي سبق کې دا د جنیو مستقله سلام د یو طریقې نام څنګه به خوري ابتدا کې بسوي قدر نه هېره شو سبوي اخر کې بسوي اخر کې بسوي دیو جنا دا مساله د مونګور هې په لور آزاد ځد کوي کم تو عام چه مسلوونی طریقے سره د شورو نکا په دې پند شیطانم کېني اقتا د سنت طریقې نو شیطان م کېږي شیطان کې لا خیر برکت پکې کمز نه راځي دی باولت سختې ا دې په ل르고 پاس له هو په فوجونو نثف دي سيد العالمین په تعالیماتو بدذر سکي الله سي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا یو تقریبا سور شلورا ها از کشمیر ولا مش شيری تخمینا خبر زرنو قوم د غم څخه نو لیدل د تشمیرا دایله ما دا شي وی چې درمه جمعه د مونږ د اسباب ذکر کو قران او سنت چې رزق په سډيريږي دا دا ارزګوره خوخ په داسداب ځای بیان کوم دې خوخ چې چا خوخ نیلا سحت کوي دا ټول <سؤال> خوخ دي دلم هغه رځوي ميداموږ داسباب وای یو خو دا درې جمله بیانات ځان سره وري دلمی غټ غټی ودی کا چې کور کې راوي ځان چې کور نوځي چې رزق پڅېریږي دا نه چې یم باس هوتنبل سره مشوره کوي چې دا شیخو خرڅي کی نه چل کوي چې پدی طریقه به خرڅه یع په لټولش سوچ کې اف په لټولش په څکه او یو سړي چې نسیت چې ټول زموږ ورګره یو سړي چې سره ځنګول زمګي یو خيار مرګي او یې مالې وی کېمې نو سوچ کو چې ساري په پاو وړه څنګه سکو بچوله بسنګ په وړه غړو اله مالې دې سره څنګه مکوې ټولش په سوچ کې چې ساري بسوک وړکو خو کې څه خبره وایي وې زمانه نصیحت وي ما ولې دي خلکو سره جنگ زکه مکو ما ته لږه څه سوچ کوې جی ساری وبچول پاو حلال او قبضه نه راړو او وې دې ته لږه سوچ کوې جی ساری وبچوک مړو ننغه مې دذرېمړې کړي ساری وبچوک مړو نو ګورس دا خبره چې پرتیوي چې رځک پدی دې ډېري نو masala به سم د پکه له ګره کټه دی په له ګره مجزه د جمی قزاب او ګوډ ډالر اسکه دکان کینو برکت ته دې دې کوه دی کو چولو پکه دکانو په خوهل د جمی لپاره بنک کړه ا پټیله لاړې نو کو سپنيش شنو خو یو کس نی د درې کا سان خووشا کې دغه کې مشوره او ک شروع ګوډ به ترمازی ګره کو او زه به بام وا مجمل برازی له ګره په ګوډ او فوګار سکي د خیر او برکت وا چولو ا کنه منزو کې نو خیر پکې وا چولو کې لری نو خپل کاروبار کې چمږوتا استاذ مجدوند خويره شو الله اعظم غا خاتمه په ایبان کې الہ العالمین موتا او زمونږ والدين موتا اصول فروع موتا مشايخ موتا مړو او دو حاضرين او غايبين موتا الله واړه او ني ګناحونو د معاف کې يا رب کریماستا او استاد حبيب سمرا اوامر او نواحي منګ ټول ته پدی د علم او د عمل توفیق راغی و پوره پوره دین د تلو توفیق الله منګ ټول سره نصیب کړي الله په تمام دنیا کې چې کوم کې مسلمانان په تاغر وي پریشان وي الله ته مدد او نشرت وکړي الله د افغانستان د دې ملک د هندستان د مسلمانانو د شام او د ټول مظلومانو ته مدد او نشرت وکړي الله سمر محاربين کافر دی ودئی معاوینی نی که نصیب کې هدایت ی الله هدایت ولوک یو کې هدایت نصیب کی نی او د مسلمانانو د مال د ژوند او د جان او دین سره لوه کوي الله آسمانی او عذابونه هلاکه او تباہ کی الله زمو د ټول زینی دنیوي تر سره کوي او زموږ د ټول د دې نه ختمې کی دعا او غواړي څومره بیماران دي الله شفای کاملہ عاجله ورته ورکړي الله مونږ د رز کې حلال <سؤال> اسباب چتي ډېرې دځې موجوده موجوده مونږه وایو یا رب کریمه زموږ تاسو او ډ ټول امت مسلمه مسلمانانو ته دا شریعت باب د خپلول و توفیق راکے. او توفیق راکې او زمونږ د ټول د پاره د رزق حلال دروازه کولاو کې الله د حرامونو موساتي الله دې ګناه بندي وره د بند راخلص کې یا رب کریم د چا دشمني ترپ غنۍ دي په محبت او دوستی باندې بدلې کې الٰہی العالمینا د چا اولاد نشته میکمل السالحه اولاد ور کې او د چا اولاوي ربه کريمه د موره پلار دستر و ی خولی جوړ کې الله د تمام مدینی ادارو مراکزو مسااجدو مدارسو د هرې شوې تر قیامت اللہ مت فاه توص پر وردیګارې الله امت او متد په خپل منځکې جوړ را وی څومره دي الله دا ختم کې الله او مطلب انس کې جوړ اتفاق او اتحاد راوړي الله عزمدونه د عمل کوټول ملکونو د امن او امان او د سکون او د اطمینان ځایونه ګرځي خپل اسلامی ملکونو کې چې کوم ديني دنیوي دنی پریشان کون خبرې په خپل رحم او کرم الله دا ټول لري کې ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه او